Esmaaj radhiyallahu anha trigon. Një grua shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "Si kur ndonjë njerëz prej nesh gjatë ditëve të saj të tërmuajshmeve, të ti bie gjakun në rroba, ç'duhet të bëj?" Ai u përgjigj: "Ajo duhet ta marr rrobën dhe ta fërkoj ashtu të that, pastaj ta fus në ujë të lalje e ta fërkoj derisa të largohet gjurmët e gjakut, dhe në fund ta shpëlaj duke i hedhur ujë. Pas kësaj, ajo mund ta përdorë këtë rrobë për t'u falur me të."